Book 2 76 76 Ibedau l'asbàb, 2 Etwas begründen, 2 Etwas begründen, 2 Liemaza lam t'a'ti?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 لماذا لم ياتي الناس؟ Warum sind die Leute nicht gekommen? Warum sind die Leute nicht gekommen? قد فاتهم موعد القطار. Sie haben den Zug verpasst. Sie haben den Zug verpasst. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben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 Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte.